Sziasztok, ez az audioblog. Tegnap akartam megcsinálni, megint autópályázás közben csak fáradt voltam agyilag, úgyhogy inkább úgy hogy ezt most hagyjuk, mert nem kéne mondjuk a szalakkorlátra csavarodni. Most meg abban a szerencséshezben vagyok, hogy várnom kell az asszonyra, vagyis a gömböcre, mert éppen az orvosnál van terhességi felülvizsgálaton. Két és fél kiló gyerek most, ennyit tudok, és körülbelül egy hónap múlva jön. Három kiló lesz, azt mondták, de azt mondta az orvos egyébként, meg az útrangos, meg az orvos az nem ugyanaz a személy, és nem tudom a kettő közül melyik hülye, az egyik biztosan, és szokott éneket mondani, hogy jaj, egy többet, mert hogy túl kicsi a gyerek. Hát most azt mondták, hogy három kiló lesz, hát mivel lány, én úgy gondolom, hogy egy három kilósan születő gyerek, az teljesen rendben van. Malapság már minden gyerek 18 kilóval születik, ami... Egyáltalán nem biztos, hogy normális tendencián arra gondolok, hogy talán nem kéne összezabálni a kis mindenféle szart, és akkor nem élből lakat gyerekek születnének, vagy én nem tudom, hogy hogy van ez, de valami ezzel a dologgal nem oké, azt tuti. Az volt még érdekes, hogy egyébként folyamatosan, ugye, hogy nézik útrakon is, így igazából megsaccolják, hogy a gyerek mekkora, mindig mondták, hogy hát túl kicsi, túl kicsi, mert mit tudom amikor 620 grammos volt, akkor azt mondták, hogy hát nagyobbnak kell lennie, erre mi megnéztük, a, van ez a vívmány, ez egy ilyen hihetetlen találmány, nagyon sokan még nem ismerik, úgy hívják, hogy internet, és ez az internet, ez nem csak az úgynevezett Facebookból áll, hanem vannak ott ilyen hihetetlen dolgok, hogy például google és akkor meg tudod, a Google-ból keresni, hogy mondjuk egy 16-es gyereknek átlagosan hány gramnak kell lennie, és akkor mondjuk kijött a, amikor azt mondták nekünk, hogy a 630 grammos gyerek az kicsi, akkor kijött, valában a normál méret az 520-570-ig. Tehát ilyen, ilyen anomáliák vannak ebben is. Úgyhogy nem lettem az van nagy rajongója, de hozzáteszem, hogy az utóbbi időben egyébként semmi semminek nem vagyok már rajongója. Ön nagyon jól tudom, hogy a programozóknak a többségét simán tarkon kéne lőni. Az autószerelőket is hát az építőipari szakmunkásokról se volt nagyon ilyen nagy, vagy velük kapcsolatban nem volt nagy bizalmam, de de hát ebben nem csalódtam, hogy nem volt nagy bizalmam. Ugye ja, a múltkor a teremről, ami, ami hát enyhén, enyhén tragikus, és igazából én egy kicsit tovább gondoltam ezt a történetet, és ez nyitotta fel a szememet, hogy elkezdjék egy kicsit figyelni, és talán, talán az a teóriám, ami régen volt, az, az hibásnak bizonyult. Azt tudjátok, hogy a teremmel most úgy állunk, hogy ennek már ké, ké, na a makogás megvolt, szóval ennek már rége kész kell lennie, de hát nincs kész. És ez úgy működik, hogy a Norbi, aki nekem ez az üzlettársam, és ő ezzel szállt be ebbe a dologba, ő úgy gondolja, hogy kész van, én meg úgy gondolom, hogy nincs kész. Nálam a kész építőipari munka az azt jelenti, hogy mondjuk van egy ház, fölépíted, és kulcsra készen megkapod, úgyhogy bemész, és az kész, minden le van rakva, minden a helyén van, és tiszta. Tehát nem az, hogy odamész, és egy köbméter szar van. A szoba közepén, hanem meg minden össze van baszva és összefestegetve ész nélkül, hanem kész van. De nálunk mi még nem jutottunk el addig azt indig, hogy a köbméter szemét meg az összebaszás és összefestegetés, hanem mi addig jutottunk el, hogy a teremben a légtechnikai rendszer, amit én találtam ki, de a norbi méretezett alul, a légtechnikai rendszer gyakorlatilag nincs befejezve, nincs kivezetve, nincsenek a ventilátorok, nem működik, de már egy mérnök barátom egyébként közölte ne izguljak, mert ez nem fog működni pont szart a 14-es csövekkel az, az egész lófasz úgyhogy ezt nyilvánvalóan újra kell csinálni ezen kívül bizonyos dolgok, mint a pult, az egy ilyen taknyolt szar a komplet hangszigetelés a padlóra, amivel a zsenik kihagyták az ajzatbeton, mert hogy ez nem kell és az ajzatbeton bizony kell, mert az választja le a helyiségrezgését a ház struktúrájától, ezért ha leraksz egy súlyzat, akkor döng az egész ház ezért komplet zajszigetelést illetve hangszigetelést kell csinálnunk amit én megmondtam hogy mekkora kell, mettől, meddig mondtam, hogy van egy ötletem, hogy hogy csináljuk meg ez úgy nézett valaki, hogy lépésálló nikecel arra OSB lap és arra gumiszőnyeg, ez tehát egy ilyen centis vagy két centis gumilap, ami nem egy olcsó dolog hozzának teszem, ez talán hatásosan ö, ö, tompította volna. Na most ez egy ilyen lefedendő terület, ez volt egy minimum 80 négyzetméter, ehelyett megcsináltak 20 négyzetméternyit, és a gumit azt így lehajták róla, és két hét alatt azt sikerült megcsinálni, hogy felszették a szőnyeget, azon a részen leraktak nép és álló nikecelt, arra az OSB lapot, amit barna bontásból szereztek be, és akkor ezt így hagyták, ez volt két hét, ez testvérek között is 22 perc meló összesen, de ez két hétig tartott. A küszöböket úgy oldották meg, hogy küszöb az nincsen, az egy ilyen fugálba ki van húzva, a van egy ilyen szervizajtó az egyik plafonban, az úgy néz ki, mint a hányás, a fürdőbe az üvegajtók, amik egyébként Barami Drágágnén egy ilyen szendvicszerkezeti műanyag, plexi lappal találtam el egy sokkal olcsóbb megoldást, azok nem lettek megvivel, nem lettek beszerel, és akkor sorolhatnám ebben sem megyek. A pult úgy néz ki, mint az okádék, Hát és ez a Norbi szerint kész van. Hát szerintem egyrészt nincs kész, másrészt én egy ilyen szemetet nem nyitok ki. Én ezt a termet most így idézőjel sem mondom. Most lehet, hogy nem nyilván nem biztos, hogy pont azok hallgatják, akik az én célcsoportom. De én ezt, tehát az a hozzáállásom, ezt a termet nektek csináltam. Egy olyan terem, ami vagy nektek akartam megcsinálni, egy olyan terem, ahol szívesen járok edzeni én is, és szívesen jártok edzeni ti is, és nincsenek meg a szokásos nüanszok, ami mindenhol, de ez nem azt és persze nyilván a terem az azért nem, nem pinateremnek legkitalálva, nem lesznek tehát teljesen benne van a pakliban, hogy azért a terem az, az industriális jellegű, sport célú valami, de nem gány célú valami, tehát most itt ott tartunk, hogy Elcsésztem, sütöttem ezt a poént a múltkoriban, de mindegy. Ott tartunk, hogy azt kell csinálnom, hogy a golf gymnek lekopintam a logóját, és azt írom a Góz hogy Gányi jim és akkor ezt így kirakom benne, ez így poént, de igazából én nem szeretem. Tehát én ilyen szarhoz nem, nem adom a nevemet egyszerű. Én nem értem, hogy emberek ilyen munkát, hogy a csempe össze-vissza van fölrakva, össze a van fugázva, gányolva, összetaknyolva, minden összekembe, fugával, sziloplasztal, minden hányadék az egész. Azt hittem 1970 óta ilyen munka nem létezik, és nem értem, hogy valaki ilyet hogy adhat ki a kezéből. Egy problémát követtem el, hogy a technikai okok miért azt a Norbi cégére csináltuk ezt az egészet, tehát az ő cégével csináltuk a béleti szerződést, és én ezzel nem tudom kirakni automatikusan, mivel jogilag az ő életi jogviszony. Ez egy elég, elég komoly probléma, hiszen ha ellenkező esetben nem lenne semmi gond, kibaszna a picsi áldasztán kész. Így két verzió van. Én hajlandó vagyok kifizetni az ő szemét munkáját egy normális szintig, de ő erre azt mondta, hogy hát ő ezt nem adja oda. Csak úgy hogyha ő ezen keres, és mondtam, hogy ezen te nem fogsz keresni, hogy engem leégettél mindenki előtt, szarmelót végeztél, és legalább ez is nincs kész időbe, és megnyithatatlan állapotban van, úgyhogy mondtam, hogy az, amit ő beletett, az hajlandó kifizetni, de, de semmivel se többet, mert hát először bemondott 10 milliót, meg ilyeneknek nevetséges. És ez egy elég érdekes példa, hogy az ember a látszólagos barátjából, vagy haberjátból, hogy lesz egy ilyen pénzért az anyját megbaszó féreg, aki az meg nem, hogy azt mondanám, hogy ne haragudj basztam, és tényleg, és kivonulok csöndben, és figyelj, nekem ennyibe van, és akkor azt majd valahogy adjátok meg, és izén nem, hanem még ő követelőzik, mert ez az ványás az egészben. Meg még ő hazudozik, hogy majd de ő termet nyit, hát nyilvánvalóan hülye hozzá, mint a fasz, hát egy termet, ami a munkája, a építészeti rész, azt nem tudta megcsinálni teremben, nem hogy üzemeltetni, meg megnyitni, meg gépeket szerezni. Én ha nem tudok megegyezni a normival, akkor a jövő héten a gépeimet elszállítom egy raktárba, és megvárom, amik fölbontják ő a fél, szerződés és utána visszajövek ugyanide, vagy nyitok egy másik helyet, de én mindenképpen termet fog csinálni, ez, ez már nem kérdés. Hát ennyi a sztori, igazából megredetesen undorító, nekem ez nagyon égő, hogy egy rohadt termet nem tudok megcsinálni, mert um, gyakorlatilag egy hülyével társultam össze, amikor lettek volna mások, tehát annyi ember volna, aki beszállna, mint az állat, csak ő ezt kínálta magának, hogy ő legyen, én megmondom, miért ne, hát így haverok vagyunk, hát na ezt a dolgot kell, és az egészben az a tanulság, hogy ezt a dolgot kell elteleníteni, hogy haverok vagyunk és csinálunk valamit közösen. Tehát lehetően ne csinálj senkivel semmit, vagy nagyon komoly, gyakorlatilag semmiféle, mindenféle haverságot mellőző szerződéses feltételekkel mert ez, ez itt nem állapot, ő gyakorlatilag engem totál hülyének néz, azt gondolod, hogy összetákol valami szart, és akkor abból majd neki ömlik a pénz, és ez kurva nem így működik. Nekem mindig is az volt a hogy hitvallásom, hogy ha valamit csinálsz, akkor csináld meg normálisan, ez az első pont. Nem azzal kell verni a faszunkat, hogy mennyit keresünk belőle. Meg kell csináljuk a melót, csináljuk meg a melót normálisan, a, nyilván az ember kicsinál egy költségvetést, egy üzleti tervet, kalkulál, hogy mi a buktató, mennyit lehet ebből kihozni. Nyilván én is csináltam üzleti tervet, próbáltam a minimális dolgokat, tehát a link legrosszabb eset, teszem figyelembe is a legkisebb bevételt, próbáltam úgy kalkulálni, kalkulálni. nagyon húzós ez a dolog, mindenhogy, tehát nagyon keményen kell dolgozni, hogy ez működjön, főleg, hogy profitta működjön, de ezt a részt be is vállaltuk volna, de a norminak annyi volt a dolga, hogy igazából semmi más, csak hogy megcsinálj ezt normálisan hogy fogja magát is 60 nap alatt maximum, vagy 6 hét alatt, de inkább mondjuk jó, legyen 60 nap alatt, ezt vágja úgy rendbe, hogy valami legyen. Ez a 60 nap volt a maximális határ állam, amikor azt mondtam, hogy akkor itt, íze. tehát ő ezt bevállalta. Szerződésben is ez rögzítve van, hogy a béleti azt mennyi idő alatt lehet megnyitni, ezt már bebuktuk élből. De az a lényeg, hogy ne társuljatok haverral, ez az üzleti dolog, ez nem működik tehát nekem nem ez az első eset, hogy így jártam volt régen is egy ö, vállalkozásom, ahol tulajdonképpen arra kellett rájönnöm, hogy a társam baszik az egészre be se járt, tehát mindent én szervezek, én hozom az ügyfeleket akkor mi a felezdünk tehát ennek, ennek semmi értelme nincsen de amiről ma beszélni akarok az pont az, hogy ennek kapcsán nyílt fel a szemem egy kicsit, hogy, hogy mi van ezzel az elbaszott országgal mert itt ez a való, amit csináltak, ez olyan szintű, hogy ez 1270. De ez még akkor is gányolás, de hát akkor még az volt a standard, hogy ugye tudni kell, hogy sajnos a magyar ember annak ellen, hogy van egy ilyen nagyon erős nemzeti nagy képviségünk, azért a magyar ember az nem annyira Európa elitje, azt tudni kell. Hát így kicsit a balkáni vonzódás is hozzátartozik meg, hát történelmi okai vannak. Magyarországon az emberek a nagyon dicsért és önmagunk által önmagunkat hitegetett fasságok ellenére a magyar ember azért annyira nem kvalifikált, mint amennyire gondolnánk. Tehát még nagyon sok magyar embert is, aminek nagyon jól tud dolgozni, nagyon keményen tud dolgozni és fanatikusan tud dolgozni, de a többség nem ilyen. És igazából ez nagyon érdekes, mert erre volt egy példa még a csernokat illenek a könyvében, mikor arról volt szó, hogy hogy a 70-es években, hogy miért volt Magyarországon a szocializmusban 40 os selejt ráta. Így, hogy mondom, 40 os selejt ráta. Tehát az állami vállalatok, amit gyártottak, annak 40 a selejt volt. És fel, elkezdték felmérni, hogy milyennek az oka. Beszélgettek művezetőkkel és gyárakban, mert ami furcsa volt, hogy egy bizonyos szégnél mondjuk, tehát azt hinnélt, hogy mondjuk szarorosz esztergogépek voltak, most mondok valamit, de egyrészt az orosz esztergogépek nem voltak szarok, másrészt mondjuk annál az adott cégnél pont német csúcs CNC esztergák voltak, és és mivel ennek ellenére 40%-ot a se lehet rá, elkezdtek erősen érdeklődni, hogy ez miért van, és a, az egyik művezető azt mondta, hogy nem, nem az a probléma, tehát hogy a, a probléma az emberekkel van, hogy nem is az a probléma, hogy nem tudják őket megtanítani a gépkezelésére, hanem arra kell őket megtanítaniuk először, hogy egyáltalán fürödjenek. 1970-es évekről beszélünk Magyarországról, és ezt, ezt a gyökeret hozzuk mi, mi magunkkal sajnos. Tehát én amit látok, hogy parasztok 15 milliós autóban hogy viselkednek, alapvető dolgokat nem tudnak. Hogy hogyan kéne. Tehát a, a kuka mellé rakja a kukatárólba a földre a szemetet, a paraszt, mert nem képes felni a kuka tetejét. Tehát ezektől az emberektől mit várunk. Most képzeljétek el, hogy melós szinten nem az észkombányok mennek általában köművesnek, vagy építőiperi munkásnak, milyen hozzáárást várunk tőlük. Tehát ez a baj, hogy ez az ország ez egy kibaszott Troger ország, úgy, ahogy van. És hát a Norbi barátomat, a, a médiasztár lenne akkor Schóbert Norbi után el lehetne nevezni Tróger Normilak ennyiből, mert én ugyanezt nem gondoltam róla, meg más valakinek meg százmilliós házat csinálnak állítólag jó minőségben már nem láttam, de ez alapján, a munka alapján ez, ez, ez tényleg kabaré, és ahogy szépnézek, gyakorlatilag kezdem mindenhol ezt látni. Én azt hittem, hogy ez, a, ez az 70-es évek, 80-as évekből hozott örökségünk, az a 90-as évek után megváltozott, és lett valami ilyen minőségi követelmény, hiszen egyre szebb házak épülnek, egyre igényesebb munkákat látunk mindenhol, és egyrészt nagyon sokan, itt, itt kétfelé ágazik a véleményem, és nem tudom, melyik az igaz, egyrészt nagyon sokan úgy gondolják, hogy, hogy ez nem így van, tehát, hogy egyszerűen mindenki munkát végez. Én számtalan embernek megmutattam ezt az edzőtermet, én, a, a, ahol van ez az épület, az ottani kivitelezőnek megmutattam, az ő embereinek megmutattam, hogy gyertek beröhögni ilyen szóval, és röhögtek is sajnos, és és az a baj, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy nyugodjak meg, mert ez teljesen normális, hogy ilyen szintű szemétmelot csinálnak emberek, de mondom, ezt én nem tudom elhinni. Különösen, hogy valaki a kvázi sajátját, amibe üzletrészsz van ilyen szemét, szemétmolon csinálja meg, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez ilyen, tehát ha építőiparral foglalkozol, akkor nyakára kell állni mindenkinek, tehát ez ugyanolyan, az autószerelőnél is, tehát mondjuk Vémag Zsoltihoz, ha elmegyek, akkor csak úgy megyek el valamit megcsinálatni. Vémag Zsolt vagy én ott vagyok mert az, hogy én ott hagyom, és akkor az majd kész lesz a kell felejteni, meg hogy ki tudja, hogy mit csinál. Tehát amikor ott vagyok és látom, akkor rendben van, és ez nagyon sok, nagyon sok dolognál van így sajnos, és nagyon sok dologban nagyon óvatosan kell eljárni. És én azt gondoltam, hogy ez, ez azért valamilyen szinten megszűnt, pont azért, mert ugye, mint mondtam, egyre igényesebb dolgot dolgokat látunk egy csomó helyen, tehát már nem divat az a 70-es évekből gányoltak nyomott amit általában hogy csináltak. Hát nézzetek meg, egy 70-es években készült házat, meg egy manapság készült házat, azért itt mind az sem felhasználásában, mind a minőségben, tehát akkor még nem tudtak így fugázni, meg ilyen dolgokat nem tudtak csinálni. Akkor, akkor minden olyan volt, amilyen. És én nagy nagyban azt gondoltam, hogy ez a dolog megszűnt. De lehet, hogy tévedtem, és nem. De amit ki akartam amire ki akartam nyugodni, és amiben elágazik itt a véleményem két felé, mert lehet, hogy ez nem szűnt meg sosa, csak én nem láttam. Az az, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ez az ország kezd romlani morálisan az utóbbi időben. Sűvjed lefelé. És erre vezetem vissza azt, hogy már az meg bárkit, bármilyen melóval megbízol, meg kulváról, oda kell figyelni. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem volt így mondjuk 10 évvel ezelőtt. Amikor elég sokat üzleteltem 90-es évek végén, 2000-es évek legelején, akkor egy csomó dolog másképp működött. Az, hogy mondjuk az egészségügyben mi történt azóta, hogy megdögölhetsz és leszarnak, az egy dolog. De tudom, hogy elmentem egy közjegyzőhöz, mert kellett valamilyen okiratot csinálni, akkor fogtam, onna mentem Bementem, és el volt intézve. Majd már előjegyzés két hét múlva, és itt nézek, hogy mi van. Tehát most, amikor recepció van, gazdasági nyomor, ennyire kurvára céget alapít mindenkinek, meg ennyi közjegyzői okirat bő, ö, készül. Ma egy, ugye van ez a gyerekügy nálunk, egy rohadt nőjógyász nem találás vagy egy, egy orvost. Mert ezek, ezeket nem... Tehát annyi, hogy be van mindenki táblázva, és így nem értem, tehát Magyarország lakossága csökken. Ennyire... Ennyire kurva gyerek születik, hogy senki nem ér rá. Tehát már egy nőgyógyászhoz bejutni kiváltság, már hónapokra előre lehet. Mi történt ebben az országban? Mi a különbség? Ennyivel, ennyit szülnek az emberek, vagy ennyire beteg lett mindenki? És akkor sorolhatnám, ez csak egy példa, de sorolhatnék ezer más dolgot. És gyakorlatilag azt leszem érte, hogy az összes ismerősen mindig ilyen rém mesél, hogy mit, hogyan basztak el. Azt nem tudom, mondtam-e nektek, amikor egy haveromnak az üzletéhez a vasajtót, a matricát úgy csinálta meg a paraszt, hogy egyrészt 50 ezer helyett 87 ezer lett, másrészt levágta a két ajtó közötti vasat, ami ugye azt az kell, hogy ne tudja a két ajtó között közé benyúlni és feszegetni, mert hogy véletlenül elszabta a tapét a méretét, és hogy ne ilyen másikat találni, levágott levágatta a vasat inkább. Tehát ilyen szintű dolgok vannak. És én azt gondolom, hogy ehhez igenis hozzájárul az, ami ebben az országban az utóbbi időben történik, aminek a csúcsa talán ott van, hogy schmidt Paliból köztársasági elnök lehetett, aztán schmidt Pali megbukhatott azzal, hogy lesmittezte azt a bizonyos dolgozatot, mert az, egyszerűen az embernekben, tehát ez nem így működik, hogy schmidt pali csalt, és akkor jó, van, akkor most akkor én szarok mindenkire. Szerintem ez egy öntudatlan dolog, hogy, egy morál, hogy a morális szinten elkezd csökkenni. De mondok mást, Nézzük meg, mi történik a médiában. Meg mindenhol. A ugye valóság sokkal kezdődött tíz éve az egész történet. Mindenféle szarházi ma már kvázi sztár lesz azzal, hogy ilyen nulla. Tehát nem nagyon ismerem ezeket a buzikat. Ugye Alekoszt azt tudom, hogy ki, bár nem ismerném fel valószínű. Ö, van ez a, a faszapók itt a subban láttam, hogy hívják, ez a fejük is buzi nem mit teszem ma, nem? Krisztoffel. Tehát az ilyen emberek nek pénzt keresnek azon, hogy ők így vannak, és nem csánk semmit. De hát emlékszünk erre tíz évvel évről ezelőttről, hogy VV Ágita, a VV Ágita konkrétan, akire emlékszem, az egy ilyen igénytelen, van picsa volt, az, azért emlékszem, hogy kapott egy autót, egy szponzor autót, amire rá volt írva, hogy VV Ágita. Aztán a Nóci lehetett a telefonját, a lapont címlapon, tehát ezzel a szemétre, erre emlékszünk. És az a baj, hogy ez kezd átmenni ez a dolog olyanban, hogy kezdenek ilyen szarházi senkiháziakot alkalmazni például a médiában. Jó, az egy régi trend már, tehát én már a Jáksó Lászlón kurván, ki kivoltam akadva, aki ma már nem vagyok, mert már megszoktam. A Jáksó László szegény az egy ultra tehetségtelen gyökér, aki kurván nem szabadni, hogy rádiós műsorvezető legyen, semmire nem jó, nincsen egy darab poénja se, de ő már egy szintet képvisel a maiakhoz képes, mert legalább tud értelmesen beszélni úgy, ahogy, még ha nem is nagyon tud miről. Meg arra legalább képes, hogy a e-mailjébe spammelt itióta vicceket felolvasgassa, meg ilyesmi. De ma már ennél még lejjebb vagyunk, ma már olyan embereket alkalmaznak, ma már cégek mengedik azt maguknak, hogy helyesírni képtelen, csak semmi mással nem foglalkozó, csak önmagakat, futtató, büdös buzik, akik a Facebookra rakosgatják föl a képeiket, ezt a testépítőszakmából is ismerjük, az olyan Hivatalosan megbízott emberek, akiknek az életük sem, nem arról szól, hogy egy céget erősítsenek, hanem fényképezgetik saját munkát. Tehát ha egy cég hátán kapaszkodva saját munkát futtatják, és akkor azt gondolják emberek, hogy ez jó, de ez nem jó. Ez egy olyan trend, ami, amiből nagyon nagy gáz lesz. És minden ebbe az alja szemét virá, ö, irányba kezd el menni. A, a sajtommal a cikkek egyre rövidebbek, hogy a fogyatékosok is megértsék, de ezt is már ilyen írásképtelen hülyék írják. Nem nézek tévét, de néha bekapcsolom kajak közben is, még én is látok olyat, hogy a hátamon feláll a szőr, hogy a nyomorék, akit fölvettek gyakornoknak az LTE klubra, az nem, tud, nem tudja helyesen leírni a nevét valakinek. Most nem tudom, mit láttam Nikolász Kégyet Kával, vagy én nem tudom valami ilyen baromságot láttam a tévében, és ebből látszik, hogy egyre süllyed le a színvonal, Tehát mindennek volt egy szintje valamikor, egy olyan standard, ami, ami alatt ez a dolog ö, hivatalos volt, szakmai volt, professzionális volt, és most meg, már, most meg már mindenféle szemét jó. A Total Kár Szerkesztőséggel én nagyon sokat vitatkozok a kommentelőkről és a Web2-ről, én nagyon utálom a kommentelést, lehet, hogy ezt is már említettem nektek. És például ott azt nem értik meg, hogy ha ennyire nyomjuk a kommentelőket, és a kommentelők által generált tartom az ennyire fasz és ennyire számít, akkor nem lesz szükség újságírókra előbb-utóbb, nem lesz szükség profikra. Ha megengedhetjük azt, hogy egy fasz kalap telefonnal videóz, és azt fölrakjuk és árakjuk a cég logóját, akkor, akkor ez milyen szint? Tehát az a baj, hogy megyünk annyira. Ez olyan, mint a kereskedelmen a kínai dolog. Tehát ha elkezdünk olcsó gané gyártani, akkor azért öldjük meg magunkat, mert nem tudunk majd versenyzni kínaiakkal, mert ők mindig tudnak mindig olcsóbb, mindig gané gyártani, mert egyszerűen sokan vannak és olcsó a munkaerő. és Ha elkezdünk telefonnal készített YouTube videók szintjére menni, akkor nem fogunk tudni versenyezni azzal a 8 millió hülye gyerekkel, aki egy csokéért megcsinálja ugyanezt. És és meg minőségben nem tudunk versenyezni, mennyiségben meg megölnek minket. Én úgy gondolom, hogy, hogy valami elszakadt itt ebben az országban teljesen most az utóbbi az pár évben. És mondom, azért számíthat ebbe a Smithpali ügy, mert ha nem is tudatosan, de az emberek, azok, azok ezt látják. Ez, ez volt a csúcsa az egésznek, hogy az meg mindent lehet. És hozzáteszem, nem az a baj smittpalival, hogy csalt. Mert annak idején mi volt. Szóltak, figyelj palikám, te diplomázzál már le, ott megoldjuk neked az izé. Elment, adtak neki valamit, beadtak, kész, el intézve. Ennyi a történet. Nincs ezzel baj, ez volt, kész, fel kell fogadni. Nem azzal van a baj. az van a baj, hogy nem tud kiállni, és azt mondani, hogy hát jó napot kívánok, az a helyzet, hogy ez úgy volt annak idején, hogy hát ez úgy így volt szokás, hát olvastam ettől és ettől, és hát ezeket leírtam meg, lehet, hogy idéztem is, hát igen, hülye voltam, hogy nem mondtam, hogy idézek belőle, de hát ez így volt, én ebből idéztem, és az idiótája, simán megúszta volna az ügyet, senki nem ítélte volna el, és ennyi. Azt mondta volna, hogy, hogy ezt mi így szoktuk annak idején csinálni, hát ez van. De hát mit mondott? Azt mondta, hogy ő sohasem és se, nem is olvasott el semmit, és nem is él, ő minden és kész. Hát értitek, gyakorlatilag belehúzott az emberek pofájába. Innentől kezdve, kurvára legitim ebben az országban az, de a büdös paraszt föláll, meg a járdára, és ő ott parkol, és itt nem érdekli. És kurvára legitim az is, hogy mindenki szarik nagyívban arra, amit csinál. És az a, nekem az a problémám ezzel, hogy mivel nem vagyok alkalmazott, és tulajdonképpen talán nem, nem sok alkalommal voltam a miért, alkalmazott, hanem mindig bizonyos célokért dolgozott. Tehát egy vállalkozónak a gondolkozása az, az, az, egy, az egy feladat, amit meg kell csinálni. Az alkalmazott meg dolgozni akár őtig, és leszarja az egészet és az a baj, hogy amár a vállalkozók gondolkozása és az van egy, hogy összebaszok valami szart, benjenem a pénzt, aztán leszarom, akkor ontól kezdve nagyon nagy baj van is. Magyarországon erre nagyon komoly hajlamosító tényezők vannak, mint amire, amit megpróbáltam vezetni, múltunk is egy ilyen dolog, hogy a magyar az mindig szeretett simlizni, mindig szeretett tákolni, mindig szeretett gányolni. Ezt, ezt magunkhoz hoztuk ezt a dolgot, de én úgy gondolom, hogy ez a gányolós, tákolós hányadék mindig jelen lesz, sőt nem, hogy mindig jelen lesz, hanem az a szomorú, hogy ez jön vissza, egyre jobban. Úgyhogy már, már nagyon meg kell hogy egyáltalán, kire bízol és mit bízol, és hihetetlen, hihetetlen dolgok vannak. Emlékszem, még pár éve csináltunk egy konyhaszekrényt a másik fölé, és hát nem volt pontosan ugyanolyan színű, és beszéltünk a picsával, aki ezt intézte, és akkor ő mutatott egy hasonló színűt, és itt rámondtuk, hogy hát ez elvileg jó lesz, ha szerinte jó, de ő az a baj, hogy ő megint az a tipikus alkalmazott volt, akinek fingja nincs hót hülye hozzá. És igazából neki azt kellett volna mondani, hogy az a helyzet, srácok, hogy két hasonló színűt nem szabad egymás mellé tenni, mert kurva fo gagyin fog kinézni, nincs pont ugyanolyan, akkor tegyél oda két ellentétes színűt, és akkor van egy kontraszt, de ez így nem lesz jó. Ezt mi akkor vettük, és amikor fölrakták. De sikerült mondjuk két centivel kisebb csinálni az egyik szekrényt, úgyhogy gyakorlatilag bejel volt az egész, és az ajtók, tehát ilyen nevetséges dolog volt. Amit én se vettem, mert nem álltam oda egész nap nézni ezeket a parasztokat, mert én dolgozom, nekem nincs időm ezzel foglalkozni. Ha már van időm egész nap felügyelni valakit, aki dolgozik, akkor nekem nincs arra az emberre szükségem, hogy dolgozzon, akkor megcsinálom én. Ilyen egyszerű a matek. Bodo Imi mesélte, hogy csinálják az arénában a fitnesshu ilyen szájtek szaküzlet lesz, és minden tök rendben van, gyönyörű a borkolás, minden oké. Okay és akkor megjelent az asztalos, és egy olyan asztal van, aminek fölül egy ilyen üveglap van, és a csávó úgy gondolta, hogy, hogy az üveglap az ne tudjon leesni, de onnan van egy pereme körbe, ö, azt bekente a is. Ugye a retekbe, ami így benne van, kószba, rányomta a sziloplasztalt is, de amikor bejössz, lát egy üvegasztalt, aminek a széle van a vannak körbenyomkodva. Hihetetlen. És akkor ráadásul le is tört egyet, ez egyiknek a sarkát, és akkor azt is kinyomta a szilóval, hogy az majd úgy jelsz, és Tényleg mindenhol ezek a kotványfasz idióta, mekmester gyökerek vannak. Gyakran ki vagyunk akadva, hogy mennyire hülyék egyes személyjegyzők, meg hallok ilyen réntörténeteket, hogy miket mondanak a teremben. Mert ugye azok is mit csinálnak. Kitaláltak, hogy a személyjegyzés az ugye dolgozni lusta vagyok, az tök jó, mert egész nap el a teremben, meg hát majd biztos sok pénzt lehet vele keresni. Ez, ez az ötlet, ennyire őket, maga a szakmai része, azt leszarják ezek az emberek soha nem voltak testépítők nagyjából van, aki még ezek közül nem is edzett soha, és elmenek személyedzőnek, holt hülyékhoz, és mondják a baromságokat esetleg, amit az iskolában találtak tanultak meg másik barmoktól az a baj, hogy nem elég az amit az iskolában tanul az ember, ezt a magyar oktatási rendszer az nagyon jó bebizonyítja nem elég rengeteg módon lehet tanulni, és én ennek vagy a híve egyébként. Nem mindenki képes rá, hogy autodidakta módon szerezzen tudást, mert nem mindenkinek van olyan kommunikációs hajlama, hogy gyakorlatilag vissza magába az információt. Én pont ilyen vagyok, tehát én minden nap tanulok valamit, minden nap... Ö, ö, tehát az interneten én nem fazbukozásra használom meg farmazása, hanem ezer millió információt találok, amivel valami Valamit bővülök minden nap, agyilag. aki erre képtelen, valaki iskolára szorul, és ott az a baj, hogy általában nagyon gyakran hülyék állítják össze ezt a dolgot, és hát nincsen gyakorlati része semmi. Tehát elméletben mindent meg lehet kurvára írni. A sárga kapszulát is meg tudtam volna írni 300 oldalas bullshitre, de pont ez az, amire nagyon törekszem, hogy ne így legyen, mert ezt nagyon szeretem mindenkit csinálni. Azért elég sok könyvet is olvasok, főleg ilyen ö, szakmai könyveket, és mindent, mindent túlírnak, mert ugye el kell adni a parasztnak, nem lehet eladni száz oldalas könyvet, ezt, mert inkább a 300 oldalas teszi meg, mert azt hiszem, több a tudás, de abból a kétharmad rizsia, akkor ennek kurvára semmi értelme nincsen. Én azt hiszem, ezt a fertőt, ami felé közelítünk, hogy mindenben, mindenben a, a jó, ezt ezt valahogy meg kell állítani, és ez, ez a mi dolgunk lesz. Hozzáteszem, nem minden a jó, mert nézzétek meg az autóipart, tehát ott például nem próbálnak meg szar gyártani, igenis jó, fölösleges baromságokat gyártanak, nagyon sok pénzért, de ezek azért ahhoz képest jók, és próbál, próbálnak minőségiek lenni, tehát nézd meg a fejlődését az autóiparnak, hogy ki a Kia, milyen autókat gyártott húsz 20 éve, és milyen gyárt most. Azért ezt nagyon jól el lehet vagy ez nagyon jól megmutatja a kérdést, de mondhatnám az Audit, vagy bármelyik, bármelyik ilyen komolyabb céget, akiket meg azért érdemes megnézni, hogy mit csinálnak, és azért érdemes követni, mert érdekes módon minden gazdasági válság ellenére ezek a cégek egyre növekednek. Mert azt mondom egyébként, hogy ha az Audi bajban lesz, na akkor tudjuk meg, hogy mi a válság. Akkor mindenki kurva egy szarma lesz. De te az életedben, én azt hiszem, hogy próbáld meg, úgy csinálná dolgokat, és ezt, igazából ezt vezettem fel most itt a 30 perc e, Rizsával, e, hogy, hogy jó legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember tanulja meg igenis, és ezt húsz évesen nem olyan könnyű felfogni, én se értettem, de, de most már megtanultam a saját káramon, hogy az ember ne adjon ki szarmelót a kezéből, meg kell csinálni maximálisan mindent. Akármilyen szarmelód van, meg kell csinálni úgy, ahogy amit bele tudsz tenni, még épp, épesző energiával. De, tehát a árteljesítmény vagy beletett energia, és nem tudom, minek az aránya, tehát az, hogyha mondjuk, akármi, ha pék vagy, akkor nyilván nincs értelme, hogy baszakodj egy kiflivel két órát, hogy az most tökéletesen pöndörödjön, tehát ugye el kell kapni az arányt. Nekem a pont olyan, hogy iszonyú módon tud tökölni mindennel, tehát az, az megint más, tehát nyilván egy normális befektetett energiának, egy normális befektetett időnek kell egy minőségi dologgal párosulnia, de ez az összebaszunk mindent, aztán leszadjuk dolog, ez, ez kurva nagy gáz, és én bízok benne, hogy ezek az emberek előbb-utóbb ki fognak mert előbb-utóbb a minőségi dolgokra lesz csak igény, vagy a másik verzió, hogy ilyen kurva, nagy káosz lesz, és mindenki csak szart fog csinálni. Sajnos minden bizalom a nagyon úgy nézem, hogy erre felé, erre felé haladunk. Nekem megvan a kapcsolat a rendszerem autószerelőbe ebbe-abba, de most kéne ezt újraépítenem, nem tudom, mit csinálnék, mert amikor kísérletezni kell, akkor. És uh, szarul meg, meg átbasznak, akkor nagyon nagy baj van. Egy dolgot nagyon-nagyon meg kell tanulni, ne fizess előre semmiért. Ne fizess előre semmiért, és nyugodtan tedd meg azt, hogyha nem elégec meg a melóval, akkor nem fizeted ki. Ha majd rájönnek az emberek, hogy a gány meló nem lesz kifizetve, akkor majd talán megtanulják, hogy mi az, amit, mi az, amit kell csinálni. Kurva nehéz persze mindenkinek az elvárásai szerint 100%-ot teljesíteni, nem is, is erő van szó, lehet, hogy nem is lehet, de van egy, van egy normális igényszint. És valamilyen, valamilyen módon ki kell a szarembereket közösítenünk magunk között, közül, hogy ez, ez az egész normálisan működjön. Én ezt soha nem értettem meg, hogy nyilvánvaló szaremberekkel miért barátkoznak mások, azzal a címszóval, hogy nekem nem ártott. Hát ez... Ha nekem nem ártott, az majd fog, de ha a barátodnak ártott, akkor neked is ártott, ezt így kellene felfogni talán. Na de ezt, abban is magam ezt a részt mesélek egy sokkal vidámabb dologról, és jó hosszú lesz a mostani audioblog, mert valószínűleg nem beszéltem arról, hogy hogy volt a szájtek, mászott bícs, ami kurva jó lett, tehát. Um, felülmúlt a várakozásaim, nagyon fáradtan álltunk ennek a dolognak a hátam közepére, nem hiányzott az egész történet, nem tudtam, hogy működni fog-e, tudtam, hogy káosz lesz majd a programokkal, hogy mit, hogy bonyolítunk, meg ilyesmi, meg a Freyman-sanyival, mert a Freyman-sanyi az a ahhoz képest a káosz kapitány lófasz. De hát egyrészt szerencsém volt, mert a Freyman van egy MT-01-ese, azzal jött, és akkor én rögtön tanultam tőle a kulcsot, úgyhogy az, ö, hiába mentem egy, jomától kaptam egy szupermototestmotort, amivel egyébként előtte, na mindegy, már nem is megyek bele, de az a lényeg, hogy az MT-01-ese elmaszkáltam, már nem volt idő olyan motorozni, és kurva jól éreztük magunkat. Hát ami egy dolog volt szar, ami teljesen kapcsolódik az elmúlt fél órához a éttermek kiszolgálási esni tehát az tragikus az, hogy volt olyan, hogy kettő óra alatt tudták megkajálni mert miért kihozták a számlát, meg minden de volt olyan, hogy hatan voltunk az asztalán és mindenkinek elbaszták a rendelését tehát azért ez hihetetlen mert ők okosak is megjegyzik fejben de nem írják le de ehhez képest nem sikerült mégse teljesíteni a rendeléseket csak a hatvárom pincérrel kellett végre elintézni hogy megkapjuk a kajánkat vagy nehezen. Volt olyan, hogy a Toldi jancsikért egy kaját csomagolva a Zsuzsinak, hogy majd elviszik érte a saját kajáját. én is kértem az én kajámat, és ahhoz képest nem jött meg az én kajám, nem jött meg a Jancsi kajája, és a legvégén megkaptuk az egészet elcsomagolva. Tehát az én kajámból a volt csomagolva, én a csirkémet megkaptam, az ő kajája teljesen, meg a Zsuzsinak a kajája is, tehát ez én eszmehetne, hogy mi, mi volt itt. De egyébként ezen kívül marha jól éreztük magunkat, szerintem a tím az most nagyon ott van. Van a tímbe egy-két felesleges köcsök, ezt nyilvánvala mindenki tudja, akit nem, nem nagyon értünk, hogy miért kerülhetett bele, mert úgy gondolja az ember, hogy érdemek szerint működik ez a dolog, és ez nagyon megalázó tud lenni azoknak a versenyzőknek, akik viszont megérdemelnék, hogy ők nem, mások meg a semmilyen ilyen. Aztán volt ott egy-két, bár tulajdonképpen egy darab ilyen kis beteg itt akit a faszba a hajlaní és hajtani, és nekem nagyon nehezemre esett, hogy ne baszkodjam pofán, csak hát nem csinálok balhét céges rendezvényen nyilván. Előre figyelmeztettek, hogy nem kéne. De ezeket a dolgokat igazából mindenki leszarta, úgyhogy ezen felül tök jól éreztük magunkat. Atom volt ez atom volt a dolog, tényleg, én remélem, hogy jövőre meg lédik, és föl is foghattuk volna gyakorlatilag egy nyaralásnak és egy ilyen totál lazulásnak, de, de hát én persze ezt nem tudom felfogni, mert ez nekem mindenképpen, mindenképpen munka. Aztán előtte, csak hogy nem unatkozzak, volt egy totálkáros belsőség találkozó, amire még eddig nem mentem el, és most már nagyon nyaggattak, hogy mindenképpen meg kell jelennem találkozni az olvasókkal, élőben moderálni őket, ilyen apróság, és a Yamaha adott nekünk négy darab tesztmotort, ezt kisorsolták három olvasó között én voltam a negyedik és elmentünk Perkupára, amely az Aktereki Nemzeti Park színén van úgy lehet oda eljutni, hogy mész a 3-as úton ugye autópályára nem megyünk, mert autópályán unalmas motorozni meg ezek kicsi motorok voltak, 125-ösök ugye a B-125 kampány keretében és hát ez úgy működik, hogy a 3-as úton elmész Miskolcik, ott elmész balra föl a Akterek felé és akkor le van tudva, hát én mondtam, hogy ezt nem Úgyhogy irányom átra, ami a motorosoknak a kedvenc helye Magyarországon, az egyik legkedveltebb motoros útvonal, nyilván azért, mert sok kanyar van. Ö, meg is haltak már ott pár mert ugye mennek, mint a baromész nélkül, és azért ott a visszafordító kanyarban, amikor benne az ifa, vagy éppen az íven a lószaron elcsúszol, és akkor esett bele a szakadékban, miután utána áttört el a fejeddel a szalakkorlátot, Tehát ezek nem annyira nagyon kellemes dolgok, úgyhogy egy-két hulla már kialakultott a környéken, de mi azért könnyen kezelhető, nagyon agilis, kis pörgős 105-ösökkel voltunk, és a robogos srácot tekintve a hárman, mi kibaszott jól éreztük magunkat, akarták. ezekkel a motorokkal végig lehet nyelezni, mint az állat pont erre vannak kitalálva, hogy jól érzem. magad. Hiába csak 15 ló erő, meg nem megy sokat végre, mert ezeknek ilyen egyenesbe, hátszéllel, szakadékba 110 a vége. De hát egyrészt, ha 100-zálevesel, akkor is véged van, ezt tudni kell. Másrészt, ez attól függ, hogy jön eszembe egy fa, mert ha jön eszembe egy fa, akkor 20 is véged van. Másrészt meg, Um, marha jól lehet ezekkel menni és viszont nincs meg a stressz az, hogy most mész egy, azért mentem volna az xcr rel ami azért mondjuk uh, hát konkrétan valamivel több mint tízszerekor a, annak tízszer ekkora blokkja van is, és uh, azért ott vigyázni kell hogy a, úgy jön meg a nyomaték akkor pont kibassza a hátvijet is elesel de ezeknél ez a stressz faktor ez nincsen abszolút, tehát végig jelvezet és móka az egész um, szar a kis motorokat, ezzel együtt bírtak enni 3 litert, voltunk nagyon szarútakon, ahol tényleg veszélyes volt, benéztem egy-két kanyart, főleg sötétben, amikor rizé van, tudod, mert jönnek a, jönnek a bogarak szemben, és hát a plexit is akon nem tud lehajtani, főleg meg endulós voltam, endulós szemüvegem nincs, de lehet volna az is párásodik, van egy ilyen rendes motoros szemüveg, amit egyébként Munkavédelmi boltba szoktam menni, és az ilyen bíz tiszta, de az nem volt nálam, legalábbis azt hittem, hogy nincs, és csak napszínűveg volt nálam, azt meg sötétben az annyira nem jó, mert nem látsz, de a bogarak miatt sötétben mentem napszínűveggel, aztán egy-két kanyar volt, amikor azért meghűlt a szar, mentem egy kicsit, és hát így a kanyar helyett mentem egyenesen tovább, majdnem ki és susnyába. Aztán másnap volt még durva, mert ott már nagyon szarútak voltak, csak ott próbáltam menni, mint az állat. És, és ott három komoly rontásom is volt amikor lementem a mert nem estem el szerencsére de, de necces volt a történet de szerintem már be is voltam báradva egy kicsit azért nem tudtam figyelni és a, a szupermotó a középszorutat még bírja, de ezt a nagyon szarutat, azt már nem, ott már nagyon elpattog aztán még aznap sikerült is elesni mert nem így nem állatkozás közben nem kimentünk terepre de a szupermotó az olyan mint egy endur vagy terepmotor hasonlít, csak utcai umia van és egy másik srác volt az Enduroval, és mentünk a mezőben nagy fű, nem nagyon láttad, hogy mi van alattad, és hát nem, aknafedélbe szaladtam azért, de egy nyomvájúban, amit azért nagyjából lehetett látni, de nem gondoltad, hogy ennyire szar. És a srác átment előttem, valamennyit piruettezett, jöttem én, és ledobottam a motor, mint a szart, és pont a hátamra estem, nem kaptam levegőt két percig. Ö, gyakorlatilag, valami, valami sokkot kap az ember, mert elkezdett valami hang jönni a Tüdőmből, mintha kiáltottam volna, de nem, nem, nem tudom ezt lekövetni, vagy visszaidézni, hogy mi volt. És tudom, hogy nem tudtam abba hagyni. És hát azt hittem, hogy elrepettek a bordáim, vagy valami kurva, hogy baj van, mert levegőt se kaptam. És akkor feküdtem ott a földön, fölálltam, a motort nem bírtam egyedül támasztani, Elásadt a lábomra egyébként. Ezzel nem lett baj, szerintem a motornak nem lett baja. Lecsekkoltam a kamerát, annak se lett baja. És hát ugye azért nem voltam már akkor olyan nagyon vidám, akkor még egy kicsit motorozgattunk ott, de kijöttünk utra, mert mondtam, hogy most nem bírok koncentrálni erre a dologra annyira. És hát a Totálkár buli akkor kezdődött, ami, amire azért én egy kicsit már úgy gyengélkedtem, meg amúgy se vagyok a, a részegeskedésnek a, a híve. Ö, úgyhogy az éneklős, stb. zenélős buliban én kimaradtam. Én így ledőltem inkább a szállás helyen, de csoman bejöttek hozzám, és akkor ott elég jókat a többiekkel. Gyakorlatilag fönn voltunk szerintem ilyen háromig. Nekem meg másnap korán el kellett hazaindulnom, mert az asszonynak szülinapja volt, ami ráadásul anyósnak a szűninapjával esett egybe. Egyébként egy nagyon kellemes szülinap az, amikor az edzőterem dolog miatt meg a zseniális társam szarakodása miatt olyan, olyan szinten vagyok tacsra hogy nem tudtam semmit venni a, a barátom szűni de hát ez van. És az a lényeg, hogy másnapokon nekem haza kellett jönnöm, de legalább, legalább ez is egy olyan hétvége volt, hogy legalább végre motoroztam. Hát idén azért próbálok adni az érzésnek, csak nem nagyon van időm, és legalább ezt be tudom tenni a hogy Ha már beszoktuk a Pedralit például, akkor legalább ez, ez tényleg egy jó túra volt, és kurvára élveztem, és egy nagyon jó bizonyíték arra, hogy nem kell -e ilyen, ebbe is bele ebbe a dologba, mert minél nagyobb motor, meg ilyenek, hanem akár egy 125-ös jel. Ha ez a B-125-ös jogsid dolog megvalósult volna, hát logikusan úgy kellett volna megvalósulni, csak hát Magyarországon beszélünk, a trógerek meg az idő óta hivatalok országáról beszélünk, Ö, ennek úgy kellett volna megvalósulni, hogy van egy B-kategóriás jogsid, és bemész, is közlöd, hogy te szeretnél 125 is maximum 15 lóerős motorkerékpárt vezetni, és akkor azt mondják neked, hogy jó van, menjünk el rutinpájra, és menj egy kört, megnézzük, hogy tudsz-e motorozni, és akkor tudsz motorozni, mert ugye elvileg tudhatsz motorozni, hiszen autójogsival, te vezethetsz robogót, ami futóműveg, futóművileg, fékileg, mindenhol sokkal szarabb, mint egy 125 ös motor, és akkor beütnék neked, hogy jó van, akkor mostantól lehetsz, hát ezt nem sikerült így megvalósítani Magyarországon, hónapokat kell vele baszkódni, pénzbe került tanfolyamon, mindent, elme vagy az egész, de ha ez így lenne, akkor nagyon sokan ülhetnének rá ilyen 125 ös motorokra, ami azt jelenti, hogy ne, nem 10 literes benzinfogyasztással járnának, hanem 3 literessel, összehasonlíthatatlanul kisebb károsanyag kibocsátással. Nem kell a dugókbá állni, mert ezek a motorok elférnek, el lehet menni az autók között, nem foglalnak parkolóhelyet. Ezen kívül bevédel a költségvetésnek, mert egy ilyen motor nem olcsó, és ennek van egy elég komoly áfája, de hát mindezt, mindezt természetesen meg kell akadályozni, hogy már jól érezze magát a magyar paraszt. És, és gecizni kell ezzel. Én ma azt mondom, hogy B-125-ös jogsival nem érdemes foglalkozni, el kell költen ezt a százeret, és ennyiből, ennyi energiával, ennyi tököléssel meg kell csinálni a nagy motorjogsit. És mindentől kezdve a B-125 koncepció halott sajnos, pedig ezek a motorok és ez a lényeg, hogy ezek nem, nem kompromisszumosak, annyira, hogy most igazából te nem tudsz vele motorra nem tudsz, mert nagyon jó móka tényleg. Úgyhogy azt mondom, hogy a gyökér a magyar állam elvett egy nagyon jó lehetőséget. Igaz, jó, most egy ilyen vr 125 x az érted, az tényleg 1 millió, az más. De hát használtan is vannak dolgok. Azért 3-400 ezer kis ügyességenek illet ki lehet rendszámos 125-öseket. Például olyan trailvét fogni, mint amilyen az enyém volt. És azért az kurva jó móka, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jó móka, és egészen megváltozik az ember élete attól, hogy van egy, van egy motorja. De hát a másik dolog, amit mostanában próbálok felfedezni, hogy marad a bringa. Én nem bírom ezt a bringás szubkultúrát, ezt a bringások vagyunk, és nekünk mindenféle jogaink vannak. Dolgot én egy sporteszköznek tekintem, de még nem volt alkalmam benni. A colos elvíren majd kölcsön adja az üvét. Nem egy nagy ügy, mert már 20-25 ér kapsz egy bringát, 40 érnek már kurva jó, de most momentán erre sincsen felesleges pénzem. Amiből az a tanulság, hogy ne csináljatok edzőtermet mert különben ha ez nem lenne, akkor ennyire, nem állnék szarul. Azt kell, hogy mondjam. Szóval marad a bringa dolog, ami szerintem ismét szintén jó dolog lehet, mert ha verekkor össze lehet jönni, ki a mezőbe, és akkor adj neki, hát erőszott a BBTV legutóbbi része, és egy nagyon jó példa erre a Budó aki ugyan terepen nem jár ki bringázni, de majd beoltom, viszont ezzel jár a városban, meg amúgy szeret bringázni, meg közúton túrázik elég sokat, úgyhogy Úgyhogy ez, ez szintén egy nagyon jó, nagyon jó móka. Csak persze, ha bringázol, akkor próbáld meg úgy, hogy azért, mert te bringás vagy, ezért vett tudomás, hogy nem mented meg a földet, és nem te szartal a passzát szeret, és nem kell megdögölni minden autósnak, nem, nem kell mindenkinek hozzá alkalmazkodni. Na ennyi volt az blog minden bizonyan egy csomó dolgot elfelejtettem elmondani, de hát most egyelőre ezek a dolgok jutottak eszembe, nem ég fáradt vagyok, mert. Át, erről most különbeszélhetnék, hogy igazából én mindig az a fajta vagyok, akinek elég jó megy a küzdés, és én próbálok lelket önteni belétek. Tehát én leszartam a motorbelesetemet, Leszarom, hogy szarul nézek ki, leszarom, hogy megrokkonta a vállam, megyek tovább, ezzel nincsen probléma, de most, idén-nyáron ezzel az edzőteremű ügyjel, ezzel besokartam tényleg. Tehát sokan azt hiszik, hogy én alapvetően ideges vagyok, mert elküldök embereket a picsámba az edzőválaszolom, az nem így van, én csak szenvedésen csinálom a dolgokat, és nem idegesítem az egész, jobban idegesítenek szar emberek, de azokat is igazából leszarom, de ez most már már eljutott addig, hogy most már az érdekre hogy csaljuk az edzőzerem úgy miatt, tehát ez annyira kurvá nem hiányzott, most jön a gyerekem, ezer más dolgom van, be kellett volna fejezni a másik könyvet, az edzőválaszol, illetve a sárgapszoló, údíjók meg kész ezer más melóval le vagyok maradva, és akkor még ez a far, tehát ez nagyon-nagyon ez gáz, de hát mindegy, ez van, menni tovább az úton nyomni. Ja, már beséltem arról, hogy vannak, amikor az embernek a problémája más szintre helyeződnek, hát ez egy ilyen dolog. Úgyhogy nyomjátok ti is, nyomom én is, csináljuk a dolgunkat, és mindent próbáljátok meg mindig tisztességesen megcsinálni, ez volt az audio blog, jelentkezem